Сьомий день. Уночі східняки прийшли знову. Підкралися в темряві, знайшли місце, в якому можна було видертися, і убили одного вартового. Тоді поставили драбину, і юрбою прошмагнули всередину, перш ніж їх викрали. Крики розбудили шукача, який, щоправда, однаково майже не спав. І він швидко заборсався в пітьмі, заплутавшись у ковдрі. У середині фортеці були вороги. Бійці бігли, репетували, в темряві ми готіли тіні. Все смерділо панікою і безладдям. Люди билися в зоряному сяєві, світлі смолоскипів, зовсім без світла. Розмахували клинками, навряд чи здогадуючись, куди ті летять, чиїсь чоботи заточувалися і здіймали снопи яскравих іскр з ватр, що вже догоряли. Врешті вони відігнали східників. Зігнали їх до стіни, здолали багатьох із них, і лише трьом удалося кинути зброю і здатись. Як виявилося, вони жахливо помилилися. За останні сім днів загинуло багато бійців. Щоразу, коли сідало сонце, могил ставало більше. На малесерді не був налаштований ніхто, якщо взагалі колись мав схильність до нього. А така схильність була мало у кого. Тож, коли вони спіймали цю трійцю, чорний довг зв'язав їх на стіні, звідки їх було видно би і сім іншим. Зв'язав посеред суворого блакитного світанку, коли чорне небо щойно розітнули перші струмені світла, облив їх усіх олією і підпалив. Одного за одним, щоб інші бачили, що на них чекає, і починали кричати, перш ніж черга дійде до них. Шукач не дуже любив дивитися, як люди палають. Не любив слухати, як вони кричать, і як потріскує їхній жир. Не всміхався, добре відчуваючи нудотно солодкий сморід їхнього горілого м'яса. Та спробувати це зупинити він теж не збирався. Для м'якості є свій час, але він не зараз. На війні милосердя і слабкість – це одне і те саме і нагород за гарну поведінку там не дають. Це він колись давно дізнався від Бетода. Може, тепер ці східніки добре подумають, перш ніж знову припертися вночі і споскодити їй всім сніданок. А може, це й надасть сміливості решті ватаги шукача. Бо багато хто в ній вже починав нервуватися. Дві ночі тому кілька хлопців спробували дати драла. Покинули в темряві свої місця і перебралися через стіну, а тоді спробували спуститися в долину. Тепер їхні голови стирчали на списах перед ровом Бетода. Десяток побитих грудок м'яса з волоссям, що розвивалося на вітрі. Зі стіни їхніх облич майже не було видно, та чомусь здавалося, ніби вони сердиті і засмучені. Ніби вони були певні, що їх до цього довів шукач. Неначе йому було замало докорів живих. Він насуплено поглянув униз на Бетодів табір, де саме почали вимальовуватися в імлі і під обриси його наметів і знамен, і замислився, що можна вдіяти, крім як стояти на місці і чекати. Усі його хлопці рівнялися на нього, сподівалися, що він якимись чарами витягне їх із цього живими. От тільки шукач чарами не володів. Одна долина, одна стіна і жодного виходу. У відсутності виходів і полягала суть плану. Він замислився, чи зможуть вони протриматися ще один день. А втім, він роздумував про це і минулого ранку. Що би тут, на нашу думку, планує зробити сьогодні? пробурмотів шукач собі під носа. Що він задумав? Побоїще, буркнув мовчун. Шукач суворо зиркнув на нього. Я, можливо, обрав би слово атака, та не здивувався б, якби ще до кінця дня вийшло по твоєму. Він примружив очі і вдивився вниз, у затінену долину, надіючись побачити те, на що сподівався останні сім довгих днів. Якийсь знак, що союзники надходять. Але нічого не було. За широким табором Бетода, його наметами, його знаменами, його людськими юрмищами не було нічого, крім голої безлюдної землі, де в тіністих западинах іще лишався туман. Тул штурхнув його здоровенним ліктем у ребра і видушив із себе широку усмішку. «Не знаю, що це за план такий, чекати на союзників і таке інше. Як на мене звучить трохи ризиковано. Чи не можна зараз передумати?» Шукач не засміявся. Йому вже було не до сміху. Навряд. Ні, велетен тяжко зітхнув. Мабуть, ні. Сім днів відкола Шанка вперше прийшли до стін. Сім днів, а здавалося, ніби минуло сім місяців. У Логіна вже, певно, не зосталося жодного м'яза, який би нив від важкої праці. На ньому з'явилися легіон сінців, ціло військо Подряпин, армія Садан, забиттів і опіків. Він перев'язав довгий поріз на нозі і туго закутав ребра після копняків. Під волоссям у нього ховалося кілька чималих струпів, а плече задерев'яніло від удару щитом. Кісточки пальців були подряпані і опухлі після того, як він спробував ударити східняка і влучив по каменю. Логін перетворився на суцільне хворе місце. Решті бійців волося не набагато краще. В усій фортеці навряд чи зосталася хоч одна людина без якогось ушкодження. Навіть Крамокова донька десь подряпалась. Один із хлопців дрижака позавчора втратив палець. Мізинець на лівій руці. Тепер він дивився на куску пальця, щільно закутану в брудну криваву ганчірку і кривився. «Би так!» – сказав він, підвів погляд на Логіна, зігнув решту пальців і розчіпирив їх знову. Логін, напевно, мав би його пожаліти. Він пам'ятав той біль і ще гірше розчарування. А тоді аж не віриться, що цього пальця в тебе вже не буде доскону. Однак Логін уже не міг жаліти нікого, крім самого себе. Звісно, пече, буркнув він. Здається, ніби ви не досі є. Ага. Це відчуття зникає? З часом. За скільки часу? Найпевніше, більш, ніж у нас є. Чоловік повільно й похмуро кивнув. Ага. Сім днів. І це, здавалось, обридло навіть холодному каменю і мокрій деревині самої фортеці. Нові парапети покришилися і осідали. Їх укріплювали по змозі, і вони кришилися знову. Ворота порубали на гнілі дрова, крізь вирубані в них прогалини виднілося денне світло, а за ними були накладені брили. Мабуть, один добрячий удар і заваляться. Якщо вже на те пішло, то один добрячий удар і завалиться сам Логін, зважаючи на те, як він почувається. Він набрав повен рот кислої води з фляги. Вони наближалися до протухлої рідини на дні бочок. Харчів також була обмаль, та й усього іншого теж. Особливо бракувало надії, і її запаси ставали дедалі меншими. «Ще живий!» – шепнув Логін самому собі, та радості в цьому було небагато. Навіть менше, ніж зазвичай. Може, цивілізацію йому і не надто до смаку. Там яке ліжко, якесь дивне місце для сцяння і трохи зверхності з боку якихось кощавих недоумків тепер видавалося Логінові не таким вже ікепським варіантом. У тисяч не питаючи себе, на що взагалі він повернувся, він почув іззаду голос крамока і фаїла. «Оце так, криваве Дев'ятко! Ти явно стомлений, хлопче!» Логін нахмурився. Божевільні балачки Горянина починали його дратувати. Останні кілька днів, якщо ти не помітив, доводиться тяжко працювати. Та помітив, і сам до цього долучився, хіба ні, мої гарнюні?» Троє його дітей перезернулося. «Так». Тонесеньким голосочком сказала дівчинка. Крамок насупився на них. «Що, ця грава може не до смаку? А якщо до тебе кривава дев'ятко, місяць перестав усміхатися, так? Ти наляканий, геш?» Логін добре уважно придивився до цього гладкого падла. «Крамоку, я стомився. Стомився від твоєї фортеці, твоїх харчів, а понад усе від твоїх їбучих балачок». «Не всім так подобається чути ляскання твоїх товстих губ, як тобі. Може, з'їбеш звідси і перевіриш, чи можеш запхати місяць собі у сраку?» Крамок широко всміхнувся. Серед його бурої бороди показалася крива лінія жовтих зубів. «А ось і хлоп, якого я так люблю!» Один із його синів, той, який носив із собою списа, смикав батька за сорочку. «Що в біса сталося, хлопче?» «Тату, а що буде, як ми програємо?» «Як ми що?» – прогорчав крамок і вдарив сина великою рукою по голові так, що той гепнувся до у багнюку. «Вставай, хлопці, програшу тут не буде!» «Допоки нас любить місяць, пробурмотіла його сестра. Щоправда, не надто голосно. Логін побачив, як малий цяк так підвівся, приклавши до скривавленого роту одну руку. Йому, здавалося, хотілося заплакати. Логін знав, як це. Мабуть, треба було сказати щось про таке поводження з дитиною. У перший день або навіть у другий він, може, і сказав би, але не тепер. Він був надто втомлений, надто змучений, надто зляканий, щоб дуже цим перейматися. До них неквапом підійшов Чорний Доу з чимось досто схожим на усмішку. Єдина людина в таборі, про яку можна було б сказати, що вона в кращому гуморі, ніж зазвичай. А коли Чорний Доу починає всміхатися, стає ясно, ви в неї аби якісь сраці. Дев'ятий палий!» – пробурчав він. «Доу!» Побіг вже нікого палити, так?» «Гадаю, невдовзі би тот пошле мені когось іще!» Він кивнув в бік стіни. «Як, думаєш, що він пошле сьогодні?» «Думаю, після того, що ми влаштували йому ночі, ті падлюки з-за вже здулися. Кляті дикуни!» «Гадаю, так і є!» а шанка не було вже кілька днів!» «Чотири дні, відколи він наслав на нас плоскоголових!» Логін примружено глянув на небо, що поволі світлішало. Здається, сьогодні буде гарна погода. Гарна погода для обладунків, мечів і ходіння пліч опліч. Гарна погода для того, щоб спробувати нас добити. Не здивуюся, якщо сьогодні би тут пошли карлів. Я теж. Найкращих своїх карлів, сказав Логін, із старих часів. Я не здивувався б, якби побачив, як після сніданку доворітидуть білий білобок, кривавець, блідий, як сніг, їбучий дрібнокост і всі інші. Дов пирхнув. Найкращих, та це правдиві уйобки!» Він повернув голову і сплюнув на землю. Щоправда, те правда. Та невже? А хіба ти не бився разом із ними всі ці тяжкі криваві роки? Бився. Втім, не можу сказати, що вони коли-небудь дуже мені подобалися. Що ж, якщо це тебе втішить, то сумніваюся, що вони й тепер дуже високо цінять тебе. дов зміряв логіна уважним поглядом. Слухай, де віти палий. «Коли би тот перестав тебе влаштовувати?» – Логін і собі поглянув на нього. «Важко сказати. Мабуть, це сталося поступово. Може, він із з часом став більшим гадом. А може, я став меншим гадом. А може, на одному боці не вміщаються двоє таких великих гадів, як ви?» «Ой, не знаю». – Логін підвівся. «Ми з тобою страх, як гарно працюємо разом». Він поволі відійшов віддов, думаючи про те, як легко було б з Малакусом Кеєм, Феро, Малджини, навіть з Джезалем Дан-Лютаром. Сім днів, і вони вже гризуть одне одному горлянки. Роздраконені, стомлені. Сім днів. Одне втішало попереду, днів залишилося точно небагато. «Вони йдуть!» – шукач позернов у бік. «У цих словах, як і в більшості тих нечисленних слів, які вимовляв Мовчун, потреби не було». Вони всі бачили це так само чітко, як сонце, що сходить. Бетоді викарли рухалися. Рухалися неспішно, і йшли вперед, напружені і наполегливі, тримаючи попереду розмальовані щити і дивлячись на ворота. У них над головами майоріли знамена, знамена, які шукач упізнавав за старими часами. Він замислився, зі скількома людьми з тих, що внизу колись бився пліч-опліч. Скількох міг назвати на ім'я, впізнавши в обличчя. Скільки тих, з ким він пив, їв, сміявся, доведеться постаратися його з'єднати з землею. Він поволі вдихнув і видихнув. «На полі бою почуттям не місце», – сказав йому якось Тридуба. І Шукач прийняв ці слова близько до серця. «Гаразд!» – він здійняв руку, поки люди, що стояли на вежі довкола нього, готували луки. «Почекайте з ними ще хвилинку!» Карли й далі тупали крізь збурене болото і побиті камені там, де долина звужувалася, минаючи тіла східняків, і шанка, що лежали по нівичині там, де попадали, розрубані, розчавлені чи нашпиговані зламаними стрілами. Вони не спотикалися, не оступалися. Стіна щитів сунулася разом із ними та не ламалася. В ній не з'являлося ні найменшої прогалини. «Вони йдуть щільно», – стиха зауважив Тул. «Ага, нато щільно, зарази». Тепер вони наближалися. Підійшли так близько, що шукач був змушений випробувати удачу зі стрілами. «Добре, хлопці! Цільтеся високо і випускайте їх!» Перший залп засвистів із вежі, описавши високу дугу і посипавшись на ту щільну колону. Карли затулилися від них щитами, і стріли застукали об розмальоване дерево, відлітаючи від шовмів, відскакуючи від кольчуг. Кілька стріл влучило, хтось завірщав. Там і тут з'явилися прогалини, але решта крокувала далі, поволі сунучи до стіни. Шукач насуплено глянув на бочки, в яких стояли стріли. Тепер вони були повні менш, ніж на чверть. І більшість стріл у них була витягнута з морців. «А тепер обережно! Обирайте собі цілі, хлопці!» «Угу», – озвався мовчун і показав далеко вниз. І з рову вибралася чимала купка людей у жорсткій вичиненій шкірі та сталевих шоломах. Вони вишикувалися кількома акуратними рядами і поставали на коліна, зайнявши своєю зброєю. Арбалетами, як у союзників. «Пригніться!» – крикнув шукач. Ті маленькі лихі арбалети заторохтіли і заплювалися. Більшість хлопців на вежі встигли сховатися за своїм парапетом, але один оптиміст, який висунувся назовні, дістав стрілу в рота, захитався і мовчки звалився з вежі. Ще один зловив стрілу в груди і задихав хрипко, як вітер, що дме крізь розщеплену сосну. «Гаразд! Віддячте їм!» Усі враз поставали і випустили вниз залп. Загуділи тятіви, осипаючи тих падлюк стрімкими стрілами. Їхні луки, може, плювалися не так добре, та з висоти стріли все одно добряче били. А сховатися битодовим стрільцям не було за чим. Чимало їх відступило, чи поповзло геть із криками і зойками, та лава за ними проштовхалася далі. Стала на коліна і не цілила арбалети. Зашипів і пролетів у гору ще один залп стріл. Бійці попригиналися, попадали. Одна стріла ледве проминула голову шукача і цокнувши відлетіла від скелі за ним. Шукачеві просто потолонило, що вона його не проштрикнула. Кільком іншим пощастило менше. Один хлопець лежав на спині з двома стрілами у грудях. Дивився на них і знову і знов шепотів собі під носа. От лайно! Подлюки! «А ось вам!» Стріли полетіли в обидва боки, бійці кричали і цілилися, переповнюючись гнівом і зціплюючи зуби. «Спокійно, спокійно!» – кричав шукач, але його ніхто не чув. Стіни забезпечували їм перевагу, висоту і укриття, тож шукачеві хлопці доволі швидко взяли гору. Стрільці Бетода почали безладно відступати, а тоді кілька з них покидали арбалети і дали драпака. Один зловив стрілу в спину. Решта дриманула дорогу, кидаючи своїх поранених, які тим часом повзали у багнюці. М -м -м -м! Знову подав голос мовчун. Поки вони обмінювалися стрілами, карли діставалися до самих воріт, прикривши голови щитами, щоб захиститися від каміння й стріл, які метали донизу горяни. Рів вони засипали за день чи за два до того, і тепер колона розійшлася посередині, і ті бійці в кольчугах заворушилися так, ніби почали передавати щось уперед. Шукач мигцем побачив, що саме: довгий тонкий стовбур дерева, зрубаного для тарана, гілля на ньому було добре обрізано, щоб бійці могли впевнено його розгойдувати. Шукач почув, як таран уперше успішно вдарив у їхню жалігідну пародію на ворота і буркнув От, лайно. Тепер погнали вперед кубки трейлів, легко озброєних у легких обладунках. Вони несли драбини і сподівалися, що дістануться стін завдяки швидкості. Чимало з них падали проштрикнуті списами чи стрілами, збиті камінням. Деякі їхні драбини відтіснили, але терели були швидкі і міцні, і не припиняли роботи. Невдовзі на стінах опинилося кілька ватах. ще кілька тим часом юрмалися на драбинах позаду, які билися з людьми крамока і брали гору лише завдяки свіжим силам і чисельності. Тут пролонав гучний тріск, і ворота впали. Шукач побачив, як у той стовбур гойднувся в останнє, і одна половина дверей умить завалилася. Карли помучилися з другою і відчинили її. Від їхніх щитів відскочило стрімко полетівши геть кілька каменів. Кілька людей, які були попереду, посунули за ворота. От лайну, сказав мовчун. Вони пройшли. видихнув шукач і подивився, як бутодові карли кольчужною хвилею сунуть далі в оту вузьку прогалину, затоптуючи важкими чобітьми розтрощені ворота, прибираючи камінні брили за ними і тримаючи яскраво розмальовані щити вгорі а начищену доблизьку зброю – на поготові. У бабічних юрмами лізли по драбинах на стіну трели, витісняючи горян крамок а по хідниках. Бетодове військо в потоком линуло в розбиту фортецю, наче річка, що прориває греблю під час повені. Спершу то була цівка, а невдовзі – потоп. «Я спускаюся!» – загарчав Тул і витягнув із піхов великий довгий меч. Шукач подумав, чи не спробувати його зупинити, але тоді просто втомлено кивнув і подивився, як грозова хмара збігає зі сходів, а за ним іще кілька душ. Заступати їм шлях було безглуздо. Здавалося, вони швидко наближалися до того самого часу. Часу, коли кожен обирає, де загине. Логін побачив, як вони заходили у ворота, піднімалися містком і проникали до фортеці. Час неначе сповільнився. Він бачив, як у вранішньому сонці чітко виділяються малюнки на кожному щиті. Чорне дерево, червоний міст, двоє вовків на зеленому полі, троє коней на жовтому. Виблискував і мерехтів метал, край щита, кільце в кольчузі, вістря списа, лезо меча. Вони все йшли, й йшли, вигукуючи свої бойові кличі високими і тонкими голосами, як це було вже багато років. Логін поволі вдихав і видихав. Трели і горяни билися на стінах так, ніби перебували під водою. Звуки, які вони видавали, були невиразні і приглушені. Поки Логін дивився, як усередину ломляться карли, у нього пітніли, чухались і свербіли долоні. Якось не вірилося, що він мусить атакувати цих падлюк вбивати їх якмога більше. Яка дурня. Він, як і завжди в такі часи, відчув потужне бажання розвернутися і побігти. Відчував довкола себе, як інші бояться, невпевне насовуються, потихеньку відступають. Доволі розважливо, щоправда. Тепер бігти було нікуди. Хіба що вперед, вороги в зуби, сподіваючись їх витурити перш ніж вони встигнуть тут закріпитися. Думати не було про що. Це їхній єдиний шанс. Тож Логін високо зійняв меч творця, не знати навіщо закричав, і побіг. Почув крики довкола себе, відчув, як бійці рушають разом із ним, як штовхаються люди і брящить зброя. Земля, стіна і карли, на яких він біг, сіпалися і хиталися. Його чоботи гупали по землі, швидке дихання свистіло і стрімко виривалося разом із вітром. Логін бачив, як карли квапливо ставлять щити. Стають стіною, готують списи і зброю, та після проходження в ті вузькі ворота вони були в кепському стані. Захвилювалися, коли на них кинулися з криками юрмище бійців. Бойові кличі позастрігали йому в горлянках, а радість на обличчях змінилася шоком. Кілька карлів по краях засумнівалися, завагалися і поволі посунули назад – а тоді на них накинувся Логін та всі інші. Він спромігся ухилитися від невпевненого удару списом і, добряче, вклавши в удар всю силу атаки, рубонути по чиєму щиту. Чоловік за ним розтягнувся в багнюці. Коли спробував підвестися, Логін ударив його по нозі. Клинок перетяв кольчугу і залишив видовжений поріз у плоті. Тож боєць, із криком повалився назад. Логін замахнувся на іншого Карла і відчув, як меч-творця брязнув обмителевий край щита і плавно ввійшов у плоть. Боєць забулькав, обблював кров'ю власну кольчугу. Логін побачив, як у шолом одного бійця з глухим ударом увійшла сокира і залишила в ньому вм'ятину завбільшки з кулак. Ухилився від удару списом, і зброя застрягла між ребрами чолов'яги, який стояв поряд. Чийсь меч врізався в чийсь щит, і Логінові в очі полетіли тріски. Він кліпнув і сахнувся, гепнувся в багно, рубанув по руці, яка шарпнула його за плащ, і відчув, як та ламається і бовтається в кольчужному рукаві. На закривавленому обличчі закутились очі. Щось штовхнуло Логіна у спину, і він мало не нахрумився на меч. Спершу там було майже ніде замахнутись, а відтак взагалі ніде. Бійці напирали ззаду, вламувалися крізь ворота і завзято бездумно долучалися до тисніви посередині. Логін був міцно затиснутий плечем до плеча з іншими. Люди охали й гарчали, штрикали та штурхали один одного, кололися ножами і дряпали іншим обличчя пальцями. Логіну видалося, що в цій тисніві він побачив дрібнокоста. У того шкірилися зуби. Довге сиве волосся вибувалося з під шолома, прикрашеного золотими завитками і забризканого червоними патяками, а кричав він до хрипоти. Логін спробував прорватися до нього, та його підхопили сліпі течією бою, і вони добряче розійшлися. Він штрикнув когось під краєм щита і скривився, відчув, як щось уп'ялося йому у стегно. Це було довго, повільно і пекло. І з часом ставало тільки гірше. Логін загарчав, Клинок почав різати. Ним не махали і не штрикали, його просто тримали на місці, поки його притискали до цього клинка. Він забив ліктями, головою і зумів відірватися від цього болю, а тоді відчув на нозі вологий потік крові. Зрозумів, що довкола є простір, звільнив руку, якою тримав меч, рубанув по чиємусь щиту і, замахнувшись назад, розрубав комусь голову, а тоді, збагнувши його, штовхнули до неї, і його лице втискається в теплі мізки. Краєчком ока помітив, як смикнувся вгору якийсь щит. Його край улучив логіною в шию під підборіддям так, що його голова смикнулася назад і в ній спалахнуло сліпуче світло. Він не счувся, як покотився, закашлявся і поповз у багнюці серед чужих чобіт. Попер не знати куди, хапаючись за землю та плюючись кров'ю, тим часом як довкола, чвакали й ледве рухалися в багнюці чоботи. Поповз крізь темний, жаский і мінливий ліс ніг. Раптом із миготливим світлом до нього згори пробивалися крики болю і люті. Ноги копали логіна, тупали по ньому, били його по всіх частинах тіла. Він спробував всяк так підвестись, але знову обм'як, діставши чоботом по зубах, перекотився, важко дихаючи. Побачив бородатого Карла в такому ж стані. Хто його знає, на чиєму боці він був, який теж намагався встати, відштовхнувшись від землі. Їхні погляди на мить зустрілися, і тоді згори прилетів блискучий наконечник списа і штрикнув Карла у спину. Раз, другий і третій. Карл обм'як а з його бороди потекла булькаюча кров. Довкола повсюди були тіла, що лежали горі лиць, лиць і серед покинутого і зламаного спорядження. Їх копали і штовхали, наче дитячі ляльки, та деякі з них іще сіпалися, за щось хапалися, бурчали. Логін вироснув. Чийсь чобіт сильно чвакнув йому по руці, втиснувши пальці в багнюку. Незграбно дістав ніж із-за пояса і почав кволо різати ногу над чоботом, стиснувши закривавлені зуби. Щось ударило його по маківця, і він знову гепнувся до лілиць. Світ обернувся на галасливе місиво, болючу пляму, масу ніг і гніву. Логін не знав, куди дивитися, де верх, а де низ. У роті відчувався смак металу, хотілося пити. В очі потрапила кров, потрапило багно. Голова пульсувала болом, хотілося виблювати. Повернутися на північ і добитися помсти. І що він собі нахуй думав? Хтось закричав, зловивши стрілу з арбалета – Однак шукачеві ніколи були перейматися потерпілим. Трели білобока вибралися на стіну під вежею, і кілька вже обігнуло її і вийшло на сходи. Тепер вони мчали по них, наскільки можна було розігнатися на цих вузьких сходинках. Шукач упустив лук і незграбно витягнув із спіхав меч, а другою рукою приготував ніж. Іще кілька бійців узяли списи і зібралися на вершині сходів, поки трели підіймалися. Шукач ковтнув. Він завжди недолюблював такі бої, лицем до лоця, коли від ворогів відділяє щонайбільше довжина однієї сокири. Він волів би битися на поважній відстані, та ці зарази, вочевидь, такого не планували. На горі сходів почався незграбний бій. Оборонці кололи списами, намагаючись поспихати трелів, а ті кололи у відповідь, штовхались щитами, намагалися закріпитись на майданчику вгорі, і всі стереглися, щоб не воз'єднатися з землею, гебнувшись з висоти. Один прорвався зі списом. Заволавши на все горло, і мовчун спокійнісінько вистрілив йому в обличчя щонайменше за крок чи два від нього. Трел заточився, ступив один-два кроки і зігнувся. З рота із нього стерчало оперення стріли, а з карку – на конечник. Тоді шукач відтяв йому мечем маківку, і його труп розтягнувся на землі. Великий трели з буйним рудим волоссям скакав сходами вгору, розмахуючи великою сокирою, і в «дурний». Ухилився від списа і здолав одним ударом лучника, розбризкавши кров по скелі, а тоді помчав далі. Люди кидалися від нього в розтіч. Шукач здригнувся і спробував прикинутися недоумком. Коли на нього зверху полетіла сокира, шкурнув у і лезо пролетіло зовсім поряд із ним. Родий трел зашпортався, найпевніше стомився після підйому по стіні і довгих сходах. Лісти йому довелося високо, тим паче зважаючи на те, що наприкінці його чекала лише смерть. Шукач добряче копнув рудого з боку по коліну, і в нього підігнулася нога. Він хитнувся до краю сходів і заволав. Шукач рубанув його мечем і розітнув йому спину так, що трел упав за край. Він випустив сокиру і закричав, полетівши в повітрі. Шукач відчув, як щось ворухнулося, і повернувся саме вчасно, щоб побачити, як на нього з боку наступає ще один трел. Крутнувся і відбив перший удар меча, а тоді охнув, відчувши, як другий удар влучив йому вперед передпліччя і почув, як забрещав його меч, випавши з обм'яклої руки. Шукач стрімко ухилився від чергового замаху, спіткнувся і упав на спину. Трел кинувся на нього, здійнявши меч, щоб доробити своє діло, та варто було йому ступити один крок, як із боку швидко показався мовчун, схопив його за руку з мечем і притиснув її. Шукач незграбно підвівся, міцно взявся здоровою рукою за ніж і штрикнув трела просто в груди. Всі троє застигли на місці, щільно переплетені посеред цього безуму, поки чолов'яга не помер. Тоді шукач витяг ножа, а мовчун дав тілові впасти. На вежі вони взяли гору, принаймні поки що. На ногах ще залишався всього один трел, тоді шукач побачив, як кілька його хлопців підвели трела до парапету і зіштовхнули його списами. Повсюди валялися трупи. Двадцять розлишним трелів, десь удвоє менше шукачевих людей. Один із бійців підбирав кручу, його груди важко здіймалися від дихання, лице стало нездорово блідим, а закривавлені руки міцно трималися за розітнуті нутрощі. Рука в шукача працювала не так, як треба, пальці на ній безвільно висли. Він закатав рука в сорочки і побачив на тій руці довгий вологий поріз від ліктя мало малина зап'ястка. У шукача здригнулися нутрощі, і він викашляв і виплюнув трохи пекучого облюготіння. «До чужих ран можна звикнути. Коли ж ріжуть твою плоть, це завжди жахає. Унизу, з внутрішнього боку стіни, бій перетворився на звичайну тисніву, рухливу і щільну. Шукачеві важко було зрозуміти, хто там на якому боці. Він застиг на місці, затиснувши в одній скривавленій руці скривавлений ніж. Тепер не було ні відповіді на запитання, ні планів. Тепер кожен був сам за себе. Цей день вони зможуть пережити лише завдяки талану, а шукач починав сумніватися, що в нього ще є стільки талану. Він відчув, як хтось потягнув його за рукав. Мовчун. Поглянув, куди той показує пальцем. За табором бетода посеред долини насувала велика хмара пилу, брунатна імла. Під нею на ранньому сонці виблискували обладунки вершників. Шукач міцно вчепився в зап'ясток мовчуна. В ньому раптом знову зажевріла надія. Йований союз! видихнув він, майже не наважуючись у це повірити. Вест примружився, глянувши в підзорну трубу. Опустив її і подивився у глиб долини, а тоді знову примружився і глянув у трубу. «Ти впевнений?» «Так, сер. Велике чесне лице Джеленгорма за вісім днів енергійної їзди верхи замурзалося брудом. «І вони, здається, ще тримаються, ледь-ледь!» «Генерале Полдере!» – різко гукнув Вест. «Так, мій лорд-маршал, Маршала, стихав, звався Полдер і новою для себе напускною улесливостю. «Кавалерія готова до наступу?» – генерал кліпнув. Вона не розгорнута, як годиться. Останні кілька днів швидко їхала, та й наступатиме вгору по пересіченні місцевості. А супротивник у нас сильний і рішучий. Вона, звісно, вчинить так, як знакажете, лорд-маршалли, та, можливо, було б обачно зачекати, поки наша піхота... «Обачність – це розкіш!» Вес насуплено поглянув на спокійний простір між двома пустками. Атакувати негайно, поки шукачі його північани ще тримаються. Можливо, вони дістануть фору завдяки раптовості і разом розчавлять битода. Однак кавалерія наступатиме вгору, а бійці і коні дезорганізовані і стомлені після складного переходу. Чи зачекати на прихід піхоти, до якого ще кілька годин, і влаштувати гарно спланований наступ? А може тим часом шукача та його друзів виріжуть до ноги? Їхню фортецю захоплять, аби тот добре приготується відбивати атаку лише з одного боку. Вест пожував губу, намагаючись не думати про те, що від його рішення залежить тисячі життів. Атакувати зараз ризикованіше. Проте сиски з цього може бути більшим. Це шанс закінчити війну ще найбільше за одну криваву годину. Можливо, йому ж ніколи не випаде нагоди заскочити короля північан з Ненацька. Як там казав йому Бур у ніч перед смертю. Не можна бути видатним лідером без певної жорстокості. «Готуйтеся до наступу і розгорніть нашу піхоту в усті долини, щойно вона надійде. Ми не маємо допустити, щоб би тот чи хтось із його сил утік». Якщо вже чимось жертвувати, то я і не хочу, щоб ці жертви мали певне значення. Полдера це, здавалось, геть не переконало. Генерале Полдере, ви змусите мене погодитися з оцінкою ваших бойових якостей, давньою генералом кроєм. Чи не думали довести, що ми обидва помиляємося? Генерал виструнчився, його вуса завібрували несподіваним завзяттям. Довести, що ви помиляєтеся, сер, хоча я вас і поважаю. Негайно накажу піти в наступ. Він пришпорив свого вороного бойового коня і полетів долиною туди, де саме юрмилася забелюжена кавалерія, а за ним погналася кілька офіцерів з його штабу. Вест посунувся в сідлі, стурбовано жуючи губу. Йому знову починала боліти голова. Наступ у гору, на рішучого супротивника. Дізнавшись про перспективу такої смертельної затії, полковник Глокта поза сумнівом усміхнувся б не весь рот. Принц Ладісла схвалив би таке зухвале нехтування чужими життями, Смунд поплескав би когось по спинах, заговорив би про силу і міць і вимих би вина. А варто лише згадати, що сталося з цими трьома героями. Логін почув потужний рев, ледь чутний десь далеко. Його напівзаплющені очі різануло світло, наче бійці добряче розійшлися. замиготіли тіні. Перед його обличчям чвакнув великий чобіт. Далеко вгорі ревіли голоси. Він відчув, як його хапають за сорочку, тягнуть у багнюці, а довкола зусібіч борсуються стопи й ноги. Він побачив до болі яскраве небо, кліпнув і пустив слину. Ліг і застиг, розм'якли, як ганчірка. Логіне, ти цілий. Де болить? Я прохрипів він, а тоді закашлявся. Знаєш мене? Хтось дав Логінові ляпаса, і він почав мляво думати. Над ним маячила якась кодла та постать, що темніла на тлі ясного неба. Логін примружився на неї. Якщо він не помиляється, ту дуру розова хмара. Якого милого він тут робить? Думати було боляче. Що більше Логін думав, то більше потерпав від болю. Щелепе палало і, здавалося, ставало вдвічі більшою, ніж зазвичай. Кожен вдих і видих у нього виходив судомним і слинявим. Над ним заворушилися вуста здоровання, і в Логінових вухах загуркотіли і задзвеніли слова, та вони були лише шумом. Ногу неприємно пощіпували десь далеко – а серце підскакувало, сіпалося і било по голові. Він чув звуки, брязки, гуркіт, що насували на нього зусібіч, і вже від самих цих звуків йому боліло ще більше. Щели попалали ще сильніше, просто нестерпно. «Не треба!» Повітря хрипіло і клацало, та звуків у нього не виходило. Голос уже не належав йому. Він з останніх сил простягнув руку і приклав долоню тулові до грудей, і спробував його відштовхнути, але здорувань тільки перехопив його долоні і натиснув на неї своєю. «Та нічого!» – буркнув Тул. «Я з тобою!» «Ага!» – прошепотів Логін, і його закривавлені вуста розтягнулися в усмішці. Він із несподіваною страшною силою схопився за ту велику долоню, а другою рукою намацав руків'я схованого ножа, що грів йому шкіру. Раптом виринув гарний клинок – Швидкий, як змія, і такий самий смертоносний, вгруз у товстій шиї здоровання аж по руків'я. Коли гаряча кров полилася з його розітнутого горла, вирнула разом зі слиною із роззявленого рота, просякнула його густу бороду, закрапала з його носа та груди, Тул явно здивувався, та дивуватися було не варто. Торкнутися кривавої дев'ятки означає торкнутися смерті, а смерть немає улюбленців, ні для кого не робить винятків. Кривава дев'ятка підвівся, відштовхнув великий труп від себе, і його червона долоня міцно стиснулася на мечі велетня, важкому шматку яскравого, мов зоря, металу, темного і прекрасного, гідному знарядді для тієї роботи, що на нього чекали. Роботи було дуже багатсько. Але добра робота – це найкраще з благословень. Кривава дев'ятка роззявив рота і заволав, виразивши в одному протяжному крику всю свою безмежну любов і безкінечну ненависть. Земля в нього під ногами швидко посунула, і кипучий, рухливий, прекрасний бій протягнувся до нього і прийняв у свої м'які обійми. А тоді він опинився вдома. Обличчя мертвих довкола нього сунулися і розмивалися, ривучі прокляті і волаючи від злості. Однак їхня ненависть до кривавої дев'ятки лише робила його сильнішим. Довгий меч розкидав людей у нього на шляху, після чого вони зоставалися поневічені і розбиті, порубані і сленяві, завивали від щастя. Хто з ким б'ється, його не обходило. Живі по один бік, а він по другий, і він пробивав собі червоний праведний шлях серед їхніх глав. Зблиснула на сонці сокира, яскрава і вигнута, наче старий місяць, і криваве дев'ятко прослизнув під нею, відштовхнувши когось ударом важкого чобота. Суперник здійняв щит, але великий меч розітнув намальоване дерево і деревину під ним, а також руку під деревиною, а тоді розірвав кольчугу за рукою так, ніби то було лише павутиння, і розрізав чолов'язі живіт, наче мішок із сердитими зміями. Якийсь хлопчик зіщулився від страху та ковзнув назад на спині, тримаючись за чималий щит і сокиру, надто велику, щоб він міг її підняти. Кривава дев'ятка засміявся з його страху, оголивши в усмішці яскраві зуби. До нього неначе зашепотів якийсь тонкий голосок, закликаючи до стриманості, та кривава дев'ятка його майже не чув. Його меч, сильно замахнувшись, розбив і великий щит, і маленьке тіло, розбрискавши кров по землі, камінню і в вражених обличчях тих, хто це споглядав. «Добре!» – мовив кривава дев'ятка і показав криваву усмішку. Він був великим зрівнювачем. Чоловік, жінка, старе, молоде – з усіма він розбирався однаковісінько. В цьому і полягала груба краса справи, її жахлива симетрія, бездоганна справедливість. Від цього не втечеш і не відмовишся. Він вийшов уперед вищий за гори, і люди засовгалися, забурмотіли, відходячи від нього подалі. Коло щитів, малюнків, квітучих дерев, бриж на воді і вишкірених облич. Їхні слова лоскотали йому вуха. Це він. Дев'яти пали, кривава дев'ятка. Він стоїть посеред кола страху, і бояться вони недарма. Їхня смерть записана в калюжах солодкої крові на гіркій землі. Про їхню смерть тихенько оповідають зіщання мух на трупах за стіною. Їхня смерть, написана в них на обличчях, лине з вітром, ховається в окривій лінії між горами і небом. Усі вони мерці. «Хто наздобний піде в землю?» – прошепотів він. Уперед вийшов сміливий Карл, який мав на руці щити зі змією, що згорнулися клубком. Не встиг він, бодай, підняти списа, як меч кривавої дев'ятки описав широке коло, здійнявшись над його щитом, і опустившись нижче його шолома. Вістря клинка відтяла йому щелепу, врізалась у плече наступного бійця, глибоко вгризлось йому в груди і увігнало його в землю. з його німих вуст полетіла кров. Замаячив іще один, і меч упав на нього, як зоря з неба, розчавивши чолов'я зі шолом і череп під шоломом аж до вуст. Тіло впало горілиць і весело затанцювало в багнюці. «Танцюйте!» – засміявся кривава дев'ятка, і меч закрутився довкола нього. Він наповнював повітря кров'ю, розітнутою зброєю, частинами людських тіл, і це добро писало таємні листи і описувало священні візорунки, що їх міг бачити і розуміти лише він. Його кололи, зачіпали, били клинки, та вони були дрібницею. Він сторицею платив за кожну відмітину, наохоплений вогнем шкірі, і кривава дев'ятка сміявся, а за ним сміялася безупину вітер, вогонь, обличчя на щитах. Він був бурею у високогір'ї, його голос страшним, як грім, а рука – швидкою, смертоносною, безжальною, мов блискавка. Він огородив меча одному бійцеві внутріші, вирвав його назад і розбив якомусь чолов'язі рота Ефесом, а тоді вільною рукою забрав у нього спис і прохромив цим списом шию третьому і мимохідь розпанахав бік якомусь Карлові. Кривава Дев'ятка кружляв, крутився, перекочувався, в п'яному запамороченні плювався вогнем і сміхом. Зібрав довкола себе нове коло, широке, як меч велетня. Коло, де світ належав йому. Тепер його вороги никали за межею цього кола, відсувалися від нього у страху. Вони знали його. Кривава Дев'ятка вбачив все за їхніми обличчями. Вони вже чули тихі оповіді про його роботу, а тепер він улаштував їм кривавий урок, і вони знають, де там правда. Побачивши, що вони просвітилися, він усміхнувся. Той, хто стояв попереду, простягнув розкриту руку, нагнувся і поклав сокиру на землю. «Тебе прощено!» – шепнув криваве дев'ятка і сам кинув меч на землю. Той заторохотів. Тоді криваве дев'ятка кинувся вперед, ухопив чоловіка за горла та обома руками підняв у повітря. Той борсався, хвисався і пручався, проте червоний хват кривавої дев'ятки був кригою, що здіймається і розбиває сам кістяк землі. «Тебе прощено!» Руки в нього були залізні, а великі пальці дедалі глибше вгрузали чоловікові в шию, доки з-під них не показалася кров. А тоді він, відтягнувши руку, підняв труп, який ще хвисався, і протримав над головою, доки той не застиг. Пожбурив труп геть, і той упав на землю і дуже гарно покотився. «Прощено!» Кривава Дев'ятка підійшов до яскравої прогалини серед наляканої юрби, яка сихалася від нього, наче вівці від вовка, і залишив брудну доріжку поміж них, усіяну впалими щитами та зброєю. Далі на сонці перетинали запорошені долини вершники в яскравих обладунках. Їхні мечі блимали, коли вони підіймалися і опускалися, ганяючи сюди-туди якісь швидкі постаті, їдучи між високих знамен і злегка коливаючись на вітрі. Він стояв у тому нерівному проході чобітьми на розбитих дверях, поміж трупів своїх друзів і ворогів, і чув, як хтось переможно гукає. А тоді Логін заплющив очі і вдихнув.